Bueno, irugarren, irugarren lan honetan, Josu eta Egoitz, lanean arituko dira. Josu eta Egoitz, sortziko txikian, bertsoa osatzeko lau emango dizkizuet. Lan hau bitan egin beharko duzu eta txandaka. Guztira bina bertso txandaka kantatuak. Josu azita, zure, zure oinak, aparteko, koskorreko, lortzeko, bakarreko Aueg dira zure oinak aparteko koskorreko lortzeko eta bakarreko Harinaiz nipen zatzen bertzo bat lortzeko. Errima zaila dut bai eta aparteko. Gaizki egiten badut. Nitzat koskorreko, ondo egiten badut, geldi bakarreko. Egoitza hemen sortxiko txikian, lehen bertsoa osatzeko lau oinak. Honena, garaipena, pena eta eszena. Honena, garaipena, pena eta eszena. Ona etorri gara eta monta huetzena, bertxolaritxarra naiz hori da baipena, baina nire taldea denez noskionena, gaurkoan lortuko dugu garaipena.